kelemes délután kívánok mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Naded Miklóssal, Hál' Istennek történet a Kács Kriszta megengedte, hogy bemenjek egy kicsit a műsorába, úgyhogy vannak olyan hallgatók, akik már hallották, hogy mi az Annó Budapest mai témája. Igen, ma a legendás Elbach csomópont lesz a téma. A nyugati téren járunk, a Marx téren, a Berlin téren. Úgyhogy ha az önök emlékeiben megvan még az a történet, amelynek során a nyugati téren lévő felüljáró két vége nem ért össze, vagy emlékeznek arra, hogy... Hogyan épült a skálametró, emlékeznek-e mondjuk más fontos dolgokra a nyugati térről, akkor hívják a következő telefonszámokat 24 07, ve 24.0693. A mai adásban vélhetően, vagy legalis úgy tervezzük, hogy beszélni fogunk a felüljáró egykori tervezőjével, aki aztán el fog nekünk mondani, hogy hogy hogyan is történt ez a fiasko 1980-ban, de egyébként sikeres mérnök és a körös egy bölgyet is, bölgyhidat is, Welner Péter tervezte a műsorunknak, ő is vendége lesz, de azért arra is kíváncsi vagyok, hogy önök hogy emlékeznek erre a történetre, meg egyáltalán a nyugati térre, milyen volt felüljáró nélkül, milyen volt Ilkovicsal, és a többi, és a többi, és a többi meséljék el, keressük meg az emlékeket, 2407-953, illetve 2406 93 haló, Háló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Kára vagyok. Üdvözlöm. Én még korábbról szeretnék információt adni, de még akkor nem volt felüljáró. Uh -huh. 60-as évek közepe talán, nem lehet pontosan mikor, de a Metró helyén ott volt egy bódé, egy automata bódé, nem tudom, hogy erre, erről tud-e. Nem. Egy és ez, ez olyan volt, hogy ez még elég újdonság volt, hogy pénzbedobással lehetett szendvicset kivenni, uh -huh. meg uh, kis, meg... Olyan, lehetett. ami régen a pályaudvaroknak mondjuk a, a, az aljában volt, vagy a nyugati uh, pályaudvaroknak olyan. az aljában De is ez volt elég egy nagy ilyen... volt, Aha. nagy volt, és uh, én ott nyári munk, diákmunkás voltam, és fagylatot árultam. Uh -huh. Volt egy fagylatgép. Ez a... Csavar, Csavar, csa, csa, csa, a, a csavarós fagylalt, vagy, a, vagy a gömbös? A csavarós, Csavaros, uh -huh. és vanília, meg csokoládé volt. Igen. És nagyon klassz volt, mert a srác, aki ezt az automatát üzemeltet, az nagyon szerette a zenét, és mindig nagyon-nagyon jó zenét szóltak. Például? is. Oké, én már nem említem, Azért, mert hogy, hát én a 60 as években még nem nagyon jártam arra, akkor uh -huh. még épp, éppen vidéken tettem vettem, de arra Igen. mondjuk így, ahogy ezt így elkezdtem mesélni, eszembe jut, hogy, hogy, hogy láttam én egyszerűen ilyen automata sort, és tudom is, hogy a hátuljában volt egy ilyen kis folyosó, mert azokon keresztül töltötték fel. Az automatákat, a szendvicseket, meg, meg a utasállátószeletet, meg minden hülyeséget igen, abba igen. pakoltak bele. Igen, és ott Nagyon érdekes volt, mert hát soha érdekes? Hát uh -huh. én ugye jó szívű voltam, és elég jó sztogattam gyerekeknek, vagy itt. 50 fillér volt akkor, és egy forint volt, vagy csak egy forintos volt? Uh, talán egy forint. És De a... Talán... Egy 50 vagy kettő? Már nem, ne nem Nem, az nagyon, adag, az adag. nagyon, az nagyon drága az lehetett. Azért ez elég Két nagy forint volt. a 60-as években. És ellenőriztek egyszer, Aha. és akkor nagyon veleztem tolva, mert több volt. Tehát nem, tudom én, nyolc deka, hanem... Aha. Tehát jó szívű volt. Igen, és akkor lehet minden este ki kellett mosni a gépet. Uh -huh. és, és a, a trolli járt egyébként. Trolli. Uh -huh. és arra emlékszik, hogy, hogy mibe gyűjtötte a pénzt. Tehát mintha múlt heti adásban, vagy néhány adással, ezért már szóba került volna egy olyan persej, aminek a tetején volt egy ilyen átlátszó kis plexi eh, sáv, amiben az ember belerakta a pénzét, amit ha megnyomott a fagylatot kiadó, akkor a két forintos, vagy az egy forintos az így beesett, de azután eh, szolgálták ki az embert. Tehát, hogy nem készpénzezett, és nem fogdosta a pénzt a maga a... A fagylalatkiadó ember, a fagylatos? Igen, igen. Mintha lehet volna ilyen. Igen, igen, igen. És akkor ezt elszámolás, és a többi. nagyon-nagyon szóval klassz volt, és ez a fickó, aki ezt csinált, ez nagyon-nagyon lelkes volt, és utána a, a Moszkva téren is volt egy automata később, amit ő, kemettet, ő kezelte. Én nem emlékszem erre sajnos. Nem... A dolognak a úcsasága, hát nem tudom, hogy ezt így szabad elmondani, de én nagyon sokat gondolok el az egészen, hogy ez a fiú, ez Évítés volt. Uh -huh. De hát ugye már nem fertőzött. Aha. És mégis dolgozhatott egy ilyen helyen. Hát igen, az meglehetősen furcsa. Tehát igen, a, igen. a vendilátóiparban nagyon bonyolult, ilyen egészségügyi kiskönyvvel kellett állandóan jön, volt, jön, viszont, jönni, menni, igen, és az embernek széklet mintát kellett vinnie. Így van, és igen, igen a így van. Te hát én, én nekem ez utóta elteltem. Köszönöm a szépen. Marks, viszont köszönöm, hálásra. Viszont hálásra. Ha önöknek is vannak még emlékeik a Marx térről a Nyugati-térről, a Berlini térről akár arról az automata sorról, akár mondjuk például a Banhofról és akkor még nem beszéltünk a Skálametróban történt tragédiáról sem. Halló, Miklós? Miklós vagyok, jó napot kívánok. Szervusz, én vagyok Józsi vagyok. Szervusz, József. Igen, a nyugati térnél uh -huh. volt egy trollibusz végállomás. Igen, ezt mondta Klárjára is. Állomás az végállomás, ott onnan fordult vissza. Uh -huh. Úgy emlékszem, hogy macska köves volt az út és körforgalom volt. Igen. És így rendőr állt a dobogóra, és hogy mutogatott össze-vissza, ez biztos. Uh -huh. Azon kívül. Maga a nyugatiból, amikor volt egy ilyen vonat baleset, lehezett látni, hogy hogy rohant ki a vonat, 19... amikor emlékszem 1962-ben volt az, amikor Megnézcük egy vonat, kih... vonat kihajtotta a körútra, igen. Majdnem... Igen, igen. Igen. Figyelek. Mondj, hallgatlak. Na, szóval gyerekkoromban sokat jártam arra. Na most, ahogy emlékszem, a nyugati mellett, és azért volt egy ilyen máv lakóépület, talán az lehetett, egy nagyon nagy épület a West End helyén. Uh -huh azon kívül maga a nagykörül is sokkal romantikusabb volt, mint most. Ez egy ilyen vasalószerű, vasalószerű épület volt? Igen, ék alakú. Mint valami. hogyha ék alakú lett volna, igen. Ég, ég. Mint a nyúlva van egy ilyen sarokház, ilyen igen. Na, Szóval én az egészen úgy emlékszem a nyugatiból, hogy hogy egy kicsit zűrös volt mondjuk a végállomás mindig, elég eh, rossz arcok voltak volt. a filmet is forgatunk különben annak idején, még a, még a Bódi Gábor is szerepelt benne egy kis jelenben. Uh -huh. Azon kívül a nyugatűröm még annyit tudnék neked mondani, hogy egy nagyon kasz környék, és a, a most a lehetne, hogy valami múzeumot csinálni a helyén, de nagyon-nagyon furcsa volt, mert én többször jártam el, és akcióztak. Egy kicsit zűrös volt a környék. Viszont a felüljárót szeretném mondani valamit. Uh -huh. Én azt hiszem, ragasztott technológiával csinálták, és valami fél méter különbség volt színbe, igen és talán hosszasabb volt tökéletes. E munka a verseny a a romok tempóval csinálták, és nem is kicsit félrement a két vége. Valami 30-50 centiméter haladt ment a másik, aztán később korrigálták, összerejték, ragasztották, ennyit tudok róla. Kérdezzük meg, itt van a vonal végén már Weller Péter, úgyhogy elköszönök tőled, Józsi. Beszélek Weller Péterrel, aztán jó. vagy visszatérünk, vagy folytatjuk. jó oké, nem, jó volt. Köszönöm, köszönöm szépen, jaj, szépen 2107953, vagy 2406953, ez az anno Budapesta Klubrádió multidéző műsora, amely egy-egy helyszínt jár körül. Ma például éppen mostbácsarolt a kedvenc ácsorgó helyére, a Marx téri felüljáróra megyünk. Monspar Csarolta szokott egyébként minden félmaratonnál és maratonnál ott állni a felüljáró tetején, és hajrá-hajrá szokta biztatni műsorvezetőtársamat Pálinkás Szűcs Róbertet. A vonaltúrsa végén pedig már itt van velünk Vellner Péter, aki a Marks téri felüljáró tervezője volt. Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Jó napot kívánok! M mit szólt akkor, vagy egyáltalán hogyan érkezett önhöz ez a felkérés, ez a munka Ugye 1980-ban készült el a felüljáró, gondolom két-három év megelőzte a tervezést. Igen, hát szépen, ez egy elhatározott dolog volt, uh -huh. hogy azt a forgalmat, amit ott a két nagyforgalmú út keresztezése okozott, ezt külön színbe kell megoldani, tehát egy felüljáró higat kell ott építeni. Na, erre már voltak tervek. De végül is az vidépítővállalat úgy gondolta, hogy tesz egy javaslatot, uh -huh. hogy ilyen és ilyen itt típust építenénk, mert annak viszonylag előnyös forgalmat nem zavaró technológiája lett volna. Hát így aztán azt mondták, hogy akkor legyen, és akkor nekünk. Mm -hmm. Ez a technológia, ez korábban már használt, ismert, bejáratott technológia volt Magyarországon? Igen. Mi már csináltuk ezt. Igen. Mm -hmm. Megtervezték, elkezdték építeni. Igen. Ha jól tudom, ha jól olvastam az urbanlegends.hu-nak a beszámolóját, illetve az önnyilatkozatát erről, ugye több helyen beszélt már erről, mikor derült ki, vagy emlékszik arra a pillanatra, amikor kiderült, hogy itt valamit nagyon elrontottak valakik? Hát ezt kérnénk szépen elcsezték így, mert ezt minden pillérről külön építették. De amikor az első egy vagy két kezdeti pilléreknél már megtanulták, mert mit csinálták, akkor jutottak ide a tőrúd áthidalásához, uh -huh. és ott is mentek a dolgok. Rendesen eskét elem felszerelésénél, De akkor valami nagy elszársi határolóta, hogy a budapestieket nem lehet akadályozni, hogy ott a fejük felett építik a hidat. Hát tessék ezt gyorsanban csinálni. A szerint ez Miután bizonyos epoxi ragasztót kellett az egyes elüljárt eleme, elemek közé helyezni, mm -hmm. az azt jelentette, hogy be kellett kenni. De az ugye mint a félre ragasztó, egy ideig tartani megfiláltó. kell, össze kell szorítani a két részt. És össze kell Szerint, ugye az ember a levélborítékot is megnyarja, és még le is simítja, ugye, hogy megragadja. Igen. Hát ez itt is, ez történt, Igen ám, de ahhoz azt jelentette, hogy egy napig szerelték, egy napig virágzott a seboxi anyag. Aztán megint szerelték, meg megint egy nap. Ezt annyira pontosan próbálták csinálni, mm -hmm. hogy a műanyagipari kutatóintézet, aki ezt az anyagot kicsi hogy mit kell csinálni, pontosan mennyit kell adni, ellenőrző méréseket csinálhattak, hogy igen, most már messzi egy nap alatt lehet szerelni. Uh -huh. Ez mindaddig ment egy elemnél, amíg fölső, talán fővárosi tanácsból, vagy a minisztériumból leszóltak, hogy ezt tovább nem lehet ilyen lassan csinálni, torsítani kell. És akkor nem vártak nem, nem meg a ragasztás időt? Hát pontosan. De ez a dolog, ugye miután egy hétvégén ötelemet felszereltek, ennek az lett az eredménye, hogy miközben önt összeszorították, az természetesen lent kinyílt egy kicsit, uh -huh. de csak pár milliméter. De ez ugye tíz méterre a már többet jelentett. Úgyhogy miután az öt elemet így nem megtartva a technológiai utasítást, 22 centi történt át elő. Hát tulajdonképpen ezzel minden el is volt intézve. Hosszas küzdelem volt, hogy a jogi részét eldöntsék, mert amikor ez ideült július 27-én, mm -hmm. akkor... Mi azonnal elkezdtük a javítási módot megszervezni. Ez akkor kész is lett egy héten belül, és aztán majd egy fél évig állt az egész, mert leállította a szép. Mi lett volna egyébként a, a tervezett határidő? Tehát mi volt az, ami miatt, vagy mennyivel kellett e, gyorsabban dolgozniuk, vagy hamarabb befejezniük, mint mondjuk a tervezett határidő? Tehát mint nem én augusztus 20-án kellett volna, hogy átadják. És nem, ez... ez a híd minden hibájával és korrigálási műveletével együtt hamarabb kés volt, mint hogy egyáltalán használni lehetett volna, mert az utak még nem volt. Tehát ilyen értemben nem volt semmilyen. Uh -huh. Tehát csak akkor volt egy, egy, egy pártlasítás, hogy rips-rops készüljön el a felüljáró, legalábbáljuk. Igen, igen, mert a dolgozókat nem lehet ilyen helyzet eljárítani, hogy lassan építik a tetőt. Uh, Miért a fejük? Hát sajnos ez történt, és ez most, miután a műszaki dolog pillanatok alatt elkészült, uh -huh. és később ez a terv valósult meg, a javításnál. Igen, ám de addig eltehet egy majd fél év, és bizony komoly bírósági ügylet belőle. Nem, én én... elég érdekes, hogy ugye aki a, aki a határozatokat hozta, az megállapította, hogy a tervező kiválja ez. Már... Hát akkor aztán. Mármit, hogy az öné? Én... Nem, nevezetesen az öné, uh -huh. e, Akkor aztán, miután az vállalati, hát, e, vállalati bíróság foglalkozott vele, de hát könnyű az élet, mert látják, hogy el kell ítélni. Hát akkor elítélték. Én fellevettem, akkor jött a fővárosi munkahelyi bíróság. Uh -huh akkor jött a valódi Fővárosi Bíróság, és közben természetesen nem csak azokat a szakértői véleményeket vették figyelembe, hanem az Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet adta Mi? meg az is véleményt. Ami ahhoz... gondolom azt tartalmazta, hogy nem megfelelő időben, és nem megfelelő száradási időkkel dolgoztak. Igen megállapították, hogy nem szervező hiba volt benne, Aha. hanem egy ilyen gyorsítás, aminek ez lett az eredménye. Ön tudta, hogy ez lesz a vége egyébként annak, mármint, hogy, hogy felgyorsították, vagy, vagy erőltették a, a gyors befejezést, hogy ennek ez lehet a vége, hogy 22 cm-es eltérés lesz a két vége közt a felüljárónak? De igen, az egyértelműen ez a baj. De ön tudta, hogy ez lesz? Hát ez, hát ez egész nyilvánvaló volt az első nap, uh -huh. amikor szembesültünk vele, hogy ugye alakhiba van, uh -huh. akkor ugye kihívtak a munkahelyre, mi nagyon jó kapcsolatban voltunk, de érdekes, hogy amikor ilyen, nem, is nem utasítás volt, csak lehetett utasításnak venni, Ugye akkor kellett volna talán minket megkérdezni a tervezőket, uh -huh. ugye, hogy lehet ezt csinálni? És akkor ez minden lett volna. De hát így van. Már azért is érdekes és kellemetlen volt, mert az egész fegyelmi eljárás, végül is akkor már műszaki igazató fújta a passzát szelet, mondjuk uh -huh. így, és hát akkor fajkos dolgok történtek, hiszen képzelje el, hogy egy Vállalati igazgató, szintű ember a saját vállalatát hozza lehetetlen helyzetbe. Hát önmagában egy érdekes dolog, nem? Hát ez, ez meglehető sem, különösen azért, mert hogy ugye egy, a 80-as évek elejéről beszélünk, tehát 1980-ról, amikor még nincsen internet, nincsen mobiltelefon, televízióból is van egy, maximum kettő, és van Magyar Rádióban, Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, meg harmadik műsor, ami nagyjából ugyanazt súlykolja és mondja, amit egyébként nyilván a Népszabadság és a pártlap megírt. Tehát nem nagyon derülhetett az ki, hogy, hogy ön, ön mondjuk az valóban bűnöse, vagy, vagy mi történik egyáltalán? Hát én tudom, hogy az a minisztériumból, küldött nevező újságírónak, uh -huh. aki megírta ezt a cikket, hogy jaj, a tervező mit csinált, uh -huh. és jött a minisztériumi fotós, mint a kettőnek tudom a mai jelenlegi nevét is, de hát ezt a másodrendű. Persze. Minden esetre képesek voltak olyan cikket írni, és olyan fényképeket csinálni, ami nem mutatott semmit, kivéve, hogy belemagyarázható dolgok voltak. Uh -huh. ez, ez mondjuk fantasztikusnak látszott akkor is, de mi akkor benne voltunk ebbe a dologba, úgyhogy mi hamar tudtuk, hogy milyen megfűd a történet, hogy kell megoldani, uh -huh. amit hosszas küzdelem után ezt mindenki jóváhagyta, hogy úgy jó, ahogy mi mondtuk, a javítást. Uh -huh. Tehát közben a jogi út azok nagyon mentek. Két... Szakértőket állítottak elő. Tehát ugye a szakértőt azt mindig meg lehet fizetni. Hát... Tőle, de szakértőt estős eszkálat. Azért, azért ezt nem mondjuk ki így a rádióban, hogy, hogy egy szakértőt meg lehet fizetni. Lehet, hogy vannak olyan szakértők, akiket meg lehet fizetni, de a szakértőknek általában az a dolguk, hogy szakértsenek, hiszen legjobb tudásuk szerint. Persze, ez azok az emberek, olyan emberek voltak, uh -huh. akik mint szakértő, meg lehetett fizetni. Ja, értem, értem. értem. De nem a szakértőd általában, ja, ja, ja. mert aztán az igazán szakértőd azok megmondták, az hogy vol volt te Megmondták, hogy milyen. Csak jellemző módon tártirítési igény is volt egy bizonyos összeggel, és ez sok-sok ponton keresztül átalították össze, hogy mit, milyen károkat okozott. De hát persze erre már hozzá tudtunk szólni, mert az Igazsági Műsor és Szakértői Intézet ezt elvárta, hogy a tervező is mondja meg, nem ezek a kételet igazak, nem igazak, Aha. a tizede volt igaz, ami a ami a támasztott. Vener úr, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és elmesélte a felüljáró e, történetét. Köszönjük még egyszer viszont hallás. Nagyon szívesen. viszont az elmúlt néhány percben Vellner Péter építőmérnök az egykori hídépítővállalat osztályvezetője volt a vendégünk, ő tervezte a Marx Téri felújárót, és aztán később a Körös Hegyi is. A zenekar mindig irányítja. Közönségét. Tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékben legyen, bármilyen szerelésben, ha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyen olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljuk azt, hogy farmer nadrág és színesing, akkor az öt emberen legyen. Szóval ne össze Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós. merjük meg együtt a Főváros, jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök a lázatos narrátorával. Pank Miklóssal. A mai helyszínünk, vagy színhelyünk, vagy központunk, az a nyugati tér, a berlini tér, a Marks tér, a Marks téri felüljáró. Ezzel kapcsolatban írta az öreg Bícsú Hanc, jól mert hogy az SMS fal egy másik stúdióban van, tehát most felolvasom az SMS-ét, utána megpróbálok visszatérni a bázisra. A Margitit itt hévállomáson is volt a a kis kalapács lakos festésű keretezett üveglak lehetett lenyitni két forint bedobása után. a, Marks téren a Kála Máv helyén egy klassz sportbolt valamikor. Írta nekem a kedves hallgató, és ne írjon többet, mert most már nem fogom látni. És csúcsot is döntöttem, stúdióból stúdióba futás. Számában 24 07 350, 24 95, vagyunk a nyugati téren. Haló, jó napot kívánok! Hállapot no, kívánok, először még most vagyok. Hello, szervusz, üdvözöllek. Hát én azért a nyugati térnek a tetejét, és mert a alját is bevizsgálnám szól, no, volt, ez, volt a skála, mert a tetén egy nagyon-nagyon tiszko volt, ami elég népszerű volt, mert mert az aluljáróban ott voltak először régtáncosok, ott láttunk először hatalmas maglófek, fiúkat, akik pörögtek a betonon. Aha. Utána, ahol most a bevásárlóközpont ott tégen ilyen, hát nevezzük bevásárló ott a parmentó kezdve mindent kaptá. Ott ez ott ér, ez, ez ott a, ott a West helyén, vagy, vagy ahol most a buszpályaudvar van? Hát ez, ez tulajdonképpen a West End főbejáratától uh -huh. elment majdnem a közepé, mert ott egy teretpályaudvar van mögötte. És, és akkor te emlékszel a... arra az ég alakú épületre is, amiről Józsi próbált itt nekem mesélni? Igen, az ilyen voltak a cűszét, uh -huh. meg ilyenek voltak nagyon-nagyon uh -huh. régen, és a teheresek onnan volták a cukrot, meg ilyeneket emlékszem rá. És apukám is volna volt a cukrot, pedig is az egyik régnél volt, aki ott dolgozott. És akkor tészakon lehetett kávét inni, lehetett Alexandrics sőt, még farmert is tudta lenni, egy Budapesten. Az egy hely volt, ahol éjjel lapban volt a farmeros. Tényleg igazad van, és hogy mintha lett volna ilyen kolbászos, meg hamburgeres is, még ez valamikor talán már a 90-es évek elején lehetett, nem? Akkor még létezett a Banhof nevű szórakozóhely, ami szintén ott hát a volt. A bahnhof ez elég necses volt, mert ott az mindig balrézás volt. Ott Igen? Ott, ott elég sűnő, összecsaptak ott az évek, ott a, uh -huh. a gerületek ott elég sűnő, És uh, ott még a kajádára visszatérült a pizza, hamburger, minden volt, és volt a sarokban egy néni, aki nagyon finom bogácsát sütött, és ott volt hogy még reggel 7 óra akkor is volt neki félváros áll, érte. De hogy kerülted a félváros, miért nem dolgoztak az emberek éjszaka rendesen, hát, vagy, vagy Tudták, tud tud tud tud, tud, tud, tud, hogy otthon a Én és én bizonyosan bizonyos állulta nagyon finom kis polgársákat, ilyen 10 én kell annak idején. Ez jó, hogy a brékeseket mondod, mert, mert ez azt jelenti, hogy, hogy én mondjuk így nem emlékeztem rá, de, de nagyon jó, hogy így mondod. Arra pontosan emlékszem, hogy a Bernát Y. Sándor, a bizottságnak a gitárosa létrehozta egyszer a Matuska Silver Sand nevű formációját, és bement a, a Skála Metrónak az éttermébe, és mondta, hát jó napot kívánok, én van egy zenekarom, és szeretnék itt fellépni. És az első, tehát nagyjából ez ilyen 84 nyarán lehetett, és én összefutottam vele, akkor a városba, és elhívott, és emlékszem, hogy elmentünk a matuska Sand hangversenyre, és hatalmas nagy elesés volt a vége. Na mindegy. Így jártam. Point, point nincsen benne. Jól van, akkor mondd. Viszont én Rajskálamátorra, ott vettünk, életünkben először, Rolfi útel, tehát kezdve az egész városból lehetett Miért? A, a művészenlátóban nem volt a nagymezőben? Na nagymezőben senki nem jártott. Azért mentünk a Skálometróba, mert ott volt Rotting-szerúzai. Én mm -hmm. vagyok, és kezdetben egy csomóan bejártunk a suliból, meg a szakőzőből mindenki. Aha. Ez egy komplet program volt, hogy jó, akkor menjünk a Skálometróba, megvesszük a rotting le megyünk az aluljáróba, megnézzük a brékeseket, elmegyünk a csak <gül> és akkor még egyszer csak hazajövünk. 48, for... 48 forint el, el... volt a rotring, ugye? Igen, meg a hegy, azt hiszem... Az két forint, forint volt, volt igen, igen, igen, igen, igen. B-s, 8 B-s, HB-s, ja, ja. 6 H-s. Na jó. Volt HB-s is, meg 8 B-s is. Ja. És még csak annyi, hogy uh, uh, mikor ott a brékesek után ott azért, ott, ott elégebb végig volt a társaság, uh -huh. de ott még volt, voltak ilyen, ilyenekesek, meg kintárosok, meg a szolók, ilyen ótaizenészek voltak, szóval olyan volt a feeling, mint Bécsbe, vagy bárhol nyugatott. Tök jó. Köszönöm szépen, hogy elmesélted. Viszont alatt, hallásra. Jelenki. Szervusz! 24, 3, 24 az annó Budapest anyugati téren. Bóklászik kolbászol. Keresi magát. Halló! Jó napot kívánok! Ön van adásban, csak le kellene halkítani a telefont, leve a rádiót. Hello. Halló! Van egy ilyen ákos szám is. Halló! Halló! csokom, kikapcsolná a rádiót? Igen, igen, igen, igen, igen, ön. Elővék kérek, de ez kicsit rossz a ja. szeretném elmondani. Bármit kapcsoljon ki, a telefont kivéve. Hogy elmondani, hogy milyen csodálatos volt annak idején a divat, amikor a skálametró berobbant a nők életébe, mert én ezt onnan tudom, hogy a minél édesanyám a divat szakmámat dolgozott, és a luxus áruházba a tévés sztárok, a marikától kezdve a bármelyik nagy menő sztárig mindegyik ott csináltatta a ruháit. Uh -huh. és olyan szépek voltak a ruhák, és ezekből a ruhákból, mindegyikből annak idején 10-15 darabot ö, adtak, ö, tehát ilyen közös fogyasztásra. Úgyhogy a luxusáruházban ezeket meg lehetett vásárolni, azon túl, a skálametró áruházba mindig volt divat uh -huh. és én közel álltam ehhez a majdnök egy szakmához, és annak idején ugye a kordaházas pár ő, volt a főreklám, amikor beindult a, hát én akkor még kislány voltam, de hát az anyu mindig bevitt engem, és akkor a lépcső jött le, a, koz, uh -huh. a kordaházas pár énekeltek, és és szép holmikat mutattak be, és az, az öltözködési kultúrát, a, a, azt, amit addig tulajdonképpen mi nem is ismertünk, hiszen nem voltak ilyen objektumok, ahol meg uh -huh. lehetett volna ezeket tekinteni, de ott meg is lehetett vásárolni. És én nagyon örülök annak, hogy később, aztán néhány év múlva én oda kerülhettem, mint mi uh -huh. más témában, de nagyon szerettem ott dolgozni, és nagyon örültem annak, hogy, hogy a, a, a nőknek tudtak adni abban az időszakban, amikor nem lehetett, nem, nem lehetett találni. Nem, nem azt mondom, hogy divatok, nem, nem lehetett találni katalógusokhoz, mindenki hozzájutott, de nem lehetett az a ott, amikor a, amikor a luxusáruházba bementem, és ott láttam, hogy ez magyar gyártmány, és ezt Magyarországon gyártották, és a hapsályemkötött Kötött át ugye, na most soroljam fel, Habselyem kötött tárúgyár, a magyar kötött jár olyan gyönyörű holmikat lehetett ott kapni, hogy a Murzinski cég, a, a német Murzinski cég kalapot emelt, amikor anyukámat meginterjú volták, hogy milyen gyönyörű, kötött árut lehet kapni Magyarországon a luxusáruházban, és én olyan büszke voltam, és én most is büszke lennék. De hát sajnos ma már, ma már nem tudom, ma már ez nem így van. Mi, mi nem így van? Nagyon divatosak az emberek, nagyon csinosak. Hát, ha látná igen, a falcsik Gergőt, is nagyon csinos. Ha most nem arra lennék én büszke, hogy james fölveszek, mm -hmm. hanem az, hogy egy Magyarországon gyártott szép holmit fölveszek. Szóval azért nem ugyanaz. Nyilván nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt, és egy kicsit visszamentünk a Skála Én is köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Kész tehát most már megtudtuk, hogy a metróban divadmantatók voltak is, és a kordaházas pár is felfeltűnt. De hogy önök mit láttak még a nyugati nyugatítélen, az fog kiderülni a következő telefonból 24 07 953, 24 haló. Jó napot kívánok, Tomai Paula vagyok. Üdvözlöm, Pamsan, Én pedig lenne a Fahídról szeretnék beszélni. Milyen Fahídról? Amely az építkezéskor a körült forgalmát átvezette, az aluljáró, vagy a felüljáró, a Vációti felüljáró építkezésekor. Tényleg? Nem tudom, emlékeznek-e arra? Hát biztos vannak hallgatók, akik igen, én biztos, hogy nem. Olyan ö, régi fatönkszerűbb volt ez az egész híd építve, gyönyörűen megörökítették a Ripacsok című filmben. No. A Garas Dezső és a Margita Jági pont a, a régi mosolyalbuma fölött lévő lakásban ő ugye ott forgott a film, és eh, ahogy föntött jártak az autók, gyakorlatilag, amikor az Ági kiállt a, az ablakba, akkor lehetett látni, ott mentek az autók tőle, mit tudom én, másfél méterre. Tehát nagyon-nagyon izgadmas volt. Én magam is a Radnótiba laktam, tehát uh -huh. akkor ezt még személyesen is átéltük, ezt a gyönyörű fajdat, ami átívelt a nyugati előttől, mondjuk most, a, mit tudom én, a gyógyszertárig volt úgy lefelé menőben. Aha. A másik kedvenc, hát már Marsztéri emlék, az pedig lenne az önkiszolgáló étterem, ahol most, ugye már bank van, a Morri körtéri önkiszolgáló büfé, utána ez volt a legjobb kajáda, legalábbis azon a környéken nagyon-nagyon sokat jártunk oda. Ez a Váci út és a, Mindent, a Szent István éleképpen. kör valam lehet akkor még nyilván Lenénkör volt. Lenin út, de akkor az már Szent István volt volt, tehát Az, igen. az most már a, a, a nyugatival szemben, tehát a Duna felé lévő jobboldalon ott igen. alul most egy bank van helyette. Igen, ott igen. egy hatalmas nagy önkiszolgáló büfé étkezde volt, mint ami ugye a Moritz Zsigmond körtében is az a híres, szintén ilyen önkiszolgáló büfé volt. 7-80 voltak el, káposzta és egyebek. tehát de az igazi emlék az a fahíd, ami keresztül vitte a forgalmat a nyugati felől átta a hídra, és akkor nem volt már, veletve nem volt az időben Aha. villamos közlekedés, ugye, mert az nem ment át a hm. fa a hídon. De érdekes, nem is tudtam, hogy a, a Ripacsok, az a, a Sándor Pál filmje, az a mosolyalbum, épületében abban egy enyhén. A ennyi, ennyi album a fölött lévő uh -huh. lakásban forgattak, mert ezt, ha visszanézni, hát bekattint a YouTube-ra, és ja. látható, hogy amikor Meg a garázs ez a lágiót veszekednek, akkor néz ki az ablakon, és ilyen az, az szokásos ez a neon megvilágításos uh -huh. részletek jönnek elő, felejthetetlen, ahogy ott nagy a forgalom a szobába, vagy a szobából nézve. Megfogom nézni. Ez a két emlék. Köszönöm volt. szépen. Kész sokan viszont hallásra. Viszont hallásra. Azt persze elfelejtettem megkérdezni Velner Péter építőmérnöktől, hogy ő egyébként mit gondolna arról a tervről, ami ugye tavaly látható napvilágot, és az volt a lényege, hogy a Rottenbiller úti felújárót, illetve a nyugati téri felújárót el kellene bontani. Tehát miközben a forgalom ahhoz képest nevekedett, mint amikor létrehozták a nyugati téri felújárót, mit okozott volna, de elrepült az idő. 24, 953, 24 nyugati tér térhaló. Üdvözlöm. Jó napot kívánok! Két témában jelentkezem. Az egyik, hogy a jelenlegi sarok nem közvetlenül érintett a nyugatival szemben, nem közvetlenül érintkezett a Zilkovicsal, uh -huh. hanem ott volt még egy ház. És a mostani tűz, az tulajdonképpen... A jelenlegi, ez egy tűzfal lenne, de ablakokat vágtak rá, mert ott egy másik ház állott, amit, hogy úgy mondjam, nem is, hogy úgy mondjam, úgy történt, hogy felrobbantottak, és úgy bontották le. Mint ha láttam volna erről képet, tehát ez ugye, hogyha szembeállunk a nyugati pályaudvarral, tehát szembeállunk ott, Akkor ahol... ez a hátunk a... mögött lett volna. A hátunk mögött? Igen. Bizt, Tehát úgy volt még egy ház, magyarán szólva, uh -huh. ami már nincs ott, és azután jött az Ilkovics. És mi van most a helyén? A, a fel, ház. A helyén háznak. az a szökőkútszerű, körbeforgó reklám, uh -huh. meg hát a, a következő háznak, ahol nem is tudom mi van, pénzváltó, meg, meg valami uh -huh. büfény nemrég. És ott volt Annak a szikramozi? Parancsol... szikramozi mellett. Igen, igen. Tehát e, tulajdonképpen a, a jelenlegi állapot uh -huh. már nem az, ami akkor volt. Nem, ott valamikor még nagyon-nagyon régen, tehát arra emlékszem, ahogy így végigolvastam, hogy ott a London Banknak volt talán egy, egy épülete, amit aztán... E... Az lehet, hogy az volt... A földszintjén pedig. London, nem, London, részem, London szálloda, bocsánat. Ékszer, bocsánat, vészséget mondtam. Igen, volt. igen, London szálloda volt, és magyar-német bank. Most már ránéztem a papíromra, nem vagyok. És mi? egy mm -hmm. volt a földszintjén a körút felől. Aha. Tehát. Ez volt az egyik, amit el akart mondani? A, a másik kérdés lenne önhöz, hogy mint oknyomozó riporter, ha nem maradzik, hogy így titulálom. Hát, ha kicsit haragszom, uh, mert nem vagyok az. Akkor elnézést, de, de eh, semmi baj. Én idézőjelben mondtam, mert az szerintem inkább dicséret. Megtisztelő, persze. <gül> szóval a felüljáró, uh -huh. ez a ominózus, elrontott felüljáró végül is gyönyörűen elkészült, és ha jól hallottam annak idején, belga edzett üveggel borították, amely évekkel ezelőtt még borította ezt a felüljárót, nagyon szépen mutatott, mert ezt ezt a mai randa állapotát, uh -huh. amiről már azt hittük, hogy leszerelték róla, mert le fogják bontani. Igen. De ezek szerint ellopták azokat az üvegeket, mert azok Budapestet díszítették. Most viszont ott áll üresen az a nyers a ronda beton. Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan hallgatónk, aki tudni fogja, hogy hol vannak ezek az üveglapok. Hát nagyon érdekes lenne, mert ezek az üveglapok azonosak azzal a üvegborítással, uh -huh. ami a, a skálametrót, illetve... Igen, ott borítja. Értem. Köszönöm szépen, igen, Ura. Körülbelül két cent is vastagságúja, és ott ráadásul volt egy gyalogos felüljáró, igen, igen. ami működött is. Amit, amit Képen, aztán ugye a felüljáróhoz vezető részt bontották le tavaly, ha jól emlékszem, vagy tavaly előtt. Igen, de hogy, hogy miért kell a uh -huh. város szépészeti szempontból Gyönyörű üvegeket onnan leszedni, és hova tüntetik őket. Talán arra gondoltak, hogy egyszer csak elkezdenek potyogni az autókra, meg a villamosokra. Ilyen problémáról nem hallottunk. Nem, nem, nem, nem, nem. Köszönöm szépen, hogy felhívtál a figyelmet. Köszönöm. Viszont Köszönöm. hallásra. 2407953, 2406953. Egy kis nyomozást is indítunk, majd kiderítjük, hogy hol vannak a belga jegyzett üveglapok haló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, adásban van. Én? Igen. Islán vagyok. Üdvözlöm, Islán, én meg Miklós. Egy dolgot vártam, amit még senki nem mondott, talán én lennék öreg a 69 éves korommal. A Skála helyén volt az 50-es évek végén, a 60-as évek elején Budapest lakásbőrzéje. Igen? Hétköznap délutánonként. Aki lakást akar cserélni, kisebből nagyobb, nagyobbból kisebb, ezek az emberek gyűltek ott, ott, ott ne, össze. Tényleg? És akkor ott sétáltak fel a láss, kinek mi van, miről, mit akart cserélni. Ez a platform még volt egy ilyen, azt hiszem, ilyen nyolcszögletű kis teivó is. Uh -huh. Úgyhogy én, én vártam, hogy ezt valaki majd elmondja, mert közben van dolgozom. Most leszek 69 éves, és hát tudom én annak idején, az, az 50-es évek végén, a 60-as évek elején elég sokat jártam oda a szüleimmel, mert ők is lakást akartak cserélni. Ja, De nagy volt, hiszen hirdetési újságok nem voltak, nem voltak. még. A napilapokba kevés volt, és, és rengetegen megfordultak ott. Ez fantasztikus részlet. Ez sehol nyomát nyom, nyom, nem ilyen, láttam. Egy ilyen beszélgető, sétáló mm -hmm. csapat volt, egy, nagy, egy üres grund volt, egy nagy tűzfal Aha. volt ott. És ott előtte a skálametró terén tulajdonképpen. Ez nagy Már így szerettem volna csak akkor is a dolgokhoz, és ilyen az ember, hogy a 69 évével igen. Hát már sok mindent megértik, de hát nem érzem el, és, közel sem magam annyinak. És el is kell mesélni még, ezt. Még, még, még az Omega uh -huh. is őrzöm az elhívületből, és nagyon szeretem Zoránt is mind a mai napig. Erre van kitalálva az ami sor köszönöm, hogy hívott és Igen. elmesélte ezt, viszont hallásra. Kérem szépen, viszont hallásra. van István, boldog 69. születésnapot, még Uh, vagy nagyon gyorsan, 16 óra, 15 óra 54 perc van. 15 óra 56 perckor Bolgár György uh, színpadra lép, úgyhogy gyorsan beszél a kedves hallgató. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban? Igen, adásban van, készcsop. Uh, nem, nem hallottam az előző előzőeket, mert nem vagyok otthon, így hogy kérem, hogyha olyat mondok, amit már valaki mondott, akkor állítson le, jó? Oké. Okay. A, a, én úgy emlékszem, hogy a nyugat, ez a tér volt az, ahol egyszer a nyugatiból kijött a vonat a hatos villamos megállójába. Ez még a háború előtt volt. Nem, 1962-ben volt. 62-ben 1962 volt? Jó, erre nem emlékeztem. Akkor a, volt egy épület, amit felrobbantottak a nyugati mellett. Elmondta a, a, elmondta a hallgató? Jó, hogy ez egy, ez egy nyilvános ház volt, ugye? Azt mondta. Azt nem. Nem mondta? Hát, ez egy a fajta... háború előtt. Ez egy, ilyen, ez egy ilyen félkör alakú épület volt, ha szembeállok a nyugati valaka, a bal oldalán mm. volt. Egy félkör alakú épület, és a háború előtt ez egy nyilvános ház volt, mert a vonatok indulása nem passzolt egymáshoz össze, tehát volt ott mindig három-négy óra, amikor ezeket tudták használni. Ja, értem. A, ez egy érdekesség, uh -huh. ez, amikor a skála épült, akkor, akkor ezt, és rendezték a teret, akkor bontották le. Robbantott akkor a másik, hogy a, ott, ahol a, a most a skála van, Igen? ott volt a 72-es Trollibusnak a végállomása. Ez... És ez azért volt érdekes, mert 1960 tájékán ott volt az első italautomata, amiben a kakaót lehetett kinyelni, és Budapest legfinomabb kakaóját ott lehetett kinyomni. És nagyon sokan a jártak oda és nyomkották ezt az automatát tovább a 39-es busz végállomása volt ott egy, mm. egy ilyen kis járda szigettel beljebb, ami ment a Moszkva tér felé. Na ezt nagyon jó, tehát hogy elmondta, ez, a, az, az, az már elhangzott, tehát a, volt egy, csak elmesélem önnek, hogy Jó. volt egy hölgy, aki a, a 60-as években ott dolgozott a, azoknál az automatáknál, sőt, fagylaltot fagyla, szolgált ki. A 39-es az nem hangzott el, az, hogy trolli végállomás volt az igen, meg az is, hogy macskakő, azt a Józsi mesélt el. Viszont most el kell, hogy köszönjek öntől. Jó, ennyi. Nagyon Jó, szépen köszönöm. Szépen. Nagyon szépen köszönöm. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Ez volt az Annó Budapest a Klub Kedden délután 3 és 4 között. Előkapom a táblistát. nagyon szépen köszönöm már a Brigitta szerkesztő munkáját, Falcsig Gergőnek a gombok nyomogatását és azt a hihetetlen eleganciát, amit nem látnak a kedves hallgatók kismárjának, hogy kezelte a telefonokat, hamarosan bolgár György érkezik. Ahogy hallgattam a műsor előkészületét, izgalmas két óra vár önökre, úgyhogy hívják majd őt is, Pancsantet Miklós hallották, egy hét múlva találkozunk az Andor Budapestben, ma a Nyugati tér volt a vendég, viszont hallása.